просякала відчуттям волі, вражала неймовірної краси декораціями хмар у променях призахідного сонця. Городецькому здалося, що у пересувному житлі тубільців немає жодної людини. Та невдовзі з юрти вийшов юнак і зробив декілька кроків на зустріч несподіваним гостям. Своєю чергою Сагалай, тлумач і один із провідників, вирішивши, що кроки назустріч мандрівникам добрий знак, і самі підійшли ближче до учня шамана. Тих розмова ледь долинала до зодчого. Невдовзі стало зрозуміло юнак вирішив розповісти камі про незвичайних людей. Учень зник у юрті. Минув якийсь час. Городецький із подивом відзначив, що він нетерпляче чекає на появу таємничого шамана. Весь скептицизм архітектора, його гоноровість, задрикуватість зникли. І тут, судячи з тихих вигуків здивування, і шаноби, провідників алтайців, сталося маленьке диво. До мандрівників з юрти вийшов сам Кама. Негарний дідок із виразними азійськими рисами обличчя мав на диво величну поставу і погляд, котрий пронизував усіх. Шаман уважно оглянув кожного прибулого, і щось коротко сказав учневі. Той докладніше переказав слова шамана тлумачеві. Тлумач озернувся до білих мисливців і, помітно хвилюючись, повідомив чи прохання, чи повеління ками. Той волів під час вечірнього камлання Спілкування з духами бачити поруч із собою одного з білих людей, а саме, тлумач захоплено показав на Городецького, цього незвичайного сому чоловіка. Йшлося про те, що саме обраний шаманом може через нього запитати богів. Верхнього світу і духів темряви. Лише два запитання. Пана Владислава враз пройняв мороз, та він миттєво опанував себе і чемно прийняв запрошення. Зосталося чекати заходу сонця. Надвечір Кама вийшов з юрти і піднявся вище на вершечок пагорба аби набратися сил від великого червоного сонця, що вже торкалося гір, від свіжого вітру та перших зірок. Учень тим часом розкладав величезне вогнище. Він дозволив зазирнути в юрту білим людям і пояснив значення зображень на великій, чисто виправленій шкурі що там висіла. Небо на символічному малюнку складалося із сімнадцяти шарів, поверхів, як подумки називав Городецький. На кожному з небес був свій Бог. Дев'ятеро духів, предків охороняли кожну людину. А підземний світ складався з дев'яти поверхів, які осявало страшне сонце того пекла. В нижньому світі туман гітує, і були усі злі духи. Володар того світу Ерлік Кан мешкав над страшною безодною Казирган, місцем перебування усіх проклятих. Чимось незатишним повіяло на гостей від такої розповіді. І вони поспішили